Houdie, my naam is André van Rooyen van Ramkart Radio, skakel elke woensdag woensdagavond in om 7 uur en keier saam met my en handel op iets van als nevendag op www.ramkartradio.co.za waar ons nie zag koop. Uh, hartelike goeie avond, amal wat ingeskakel is en natuurlijk is daar nie die rechte advertentie nie, daar jy ene sê nog steeds woensdag. Ek het, jy weet, hier sê hele paar updates Uh, wat ek nog nie vir myself afgelaai het nie, en hierdie is een van hulle, maar ek sien Janny ook nie, haha, <laughs> so, het, ek is nie alleen nie, hy het ook nou net a, a, die ene van andere in handelig gespeeld, uh, ek weet hulle het nie wie ene, wat sê, hulle saai op donderdag uit, nie meer op woensdag, <coughs> iets van alles nie, ok, dit is wat ons gaan luister, iets van alles, maar, soos ek daar gesê het, ek het nie alles, voorbereid vanavond nie, ek net Afrikaans voorbereid, so die alles sal ons maar met wacht vir so vrijdag wanneer ek my toeka tot nou program doen uh, ons doen vanavond, doen ons iets, en ons die iets uh, maar ek nie gewet ek die selfde idee is, ja nie nie, ek sien in 90% van sy liekies was ook allemaal Afrikaners en uh, so uh, ons het vandag dan Afrikanerdag ek gaan nie langer wacht nie, ek gaan so my dadelijk afskop, dis van 7 uur tot 9 uur, wat ek julle gaan entertain, en ek het so paar lekker op en wakker is gekies, uh, want uh, jy weet my slaaptijd is 8 uur, so om myself wakker te hou, en uh, dan hoop ek my julle blij saam met my wakker. Die eerste is Jan Jan Jan, En uh, dit is nou nie Jan Duplessis daar van uh, Maud de nie, dit is sommer net een groep Jan Jan Jan en dit is braai soos een boerboel. O nee, sorry, is nie braai nie, is braaf soos een boerboel. Ek wou sê, boerboel braai ons nie, maar hy is braaf. Hier kom Jan Jan Jan. jou bur Wie sou sê man sou se bur kan staan young, Wie is so hard kwa so se bur man wie is ook so handig met sy ruur sou ja my sou gas sie het so sterk so se bees so daai so se ratels kryk nie verwees a Jan van Graf skiet a light nie van kwets hy is my super man a kakkie gedres wie kan sy sê sê so se, se boe sy sê sê hey! a man so is Jan en wie sy durf sal le altyd een knipmes in sy sak Ey man, soos Jan Wie sal die pul by die oorins pak Ey Jan, so praat, soos die boel Goed so sterk, soos die beest So is soos die ratel Strik nie vir die wees Hy houd van raad, schiet Hy laat nie van vwees Hy so soep van een merwe, alles is hier van seil Binnen elke een van ons is daar een jan wat skyl Al kom jy van brachtpaan of van stein en bos Dit maak jy rare saakjy, maak jy jan een biekjy los alles is jy korf, soos jy lond, so soos Kan jy maar soek van jan Hy sal al binnen geest Hy sal al binnen geest Hy so braas, Jan Jan, so braaf, so so boerbel, en uh, ja, um, nou ek het hier, wel gister, wie het vir my bekendgestel aan hierdie ou, en dit is in Anton Myburg, weet jylle wie hy is? Nou, uh, dink so lang, uh, ek gaan twee van sy plate speel, en dan na die twee plate, dan sê jylle vir my, wie dink jylle is Anton Myburg? Um, ja, my, my sien het my gister aand, uh, A, a ding gestuur, hierdie a, a, wel, a, a, a liekie van Shazam af en die liekie, sy naam is Uitskopkind en dit is, word gesing door ene Anton Meyburg. Nou ja, toe gaan soeken kom op, maar ek krij nie daar Uitskopkind nie, a, die liekie nie. A, toe het ek gesien, daar is ander liekies wat die ou ook sing en hy sing het nogal damn right en a, so, toe het ek besluit vanavond of nee, eindelijk het ek het op my program vir vrijdagmiddag gesit, maar uh, ek het het nou net vir vroeg na vanaan toe, en dan het hy my ook die nies gegeen, hy het gesê, hy het daar met een kroeg eienaar gepraat, door in, ek praat nou van uh, Kalinense wereld, en uh, hylle het ingestem om elke vrijdagmiddag, wanneer ek my program aan het, uh, dan gaat hylle uh, die, die uh, eenheid se uh, uh, wat noem jy dit speakers gaan hulle inskakel op my program en elke vrydagmiddag het hulle happy hour en uh, dan gaan hulle luister na my uh, treffers van toeke tot nou Het is uh, vir my goeie nuus daai he. is uh, so chipopies gou nou okay ons gaan luister na hierdie Anton Meiberg dink solank wat is die antwoord wie is hy eintlik Uh, hy kan vir ons tweede kies sing, die eerste een is Anna van Saldana en Rem nogal nie, Anna van Saldana en dan die ander een is Dream Machine en wat kan dit a dream machine wees? A motorbike natuurlijk kom ons luister, Anton Meiberg hier kom hy Anna van Saldana Ponkel in jou boor Hees my boop aan pooinkie Ek hou van jou, hee moet my kloor Anna van Saldana My hart is in jou hande Hees hier die jippel in my stap In my kop vol plane. Un soldado now Next you see me waking up the beginning for you I love I love I love Un soldado now Es mi nombre y mi corazón So biggie biggie biggie Stikkie. This is a faded unit game in control That more more more Chocolates in my heart What oh, I console the Van Saldana, that you see me waiting with the breathing for you. Anna, Anna, Anna, I'm fun Saldana. There's no memory in my heart but of tan you. Anna fun Saldana. Sê my wat jou planne Jy yes, stie, sê jou nie Treg met die briefie Net vir my En in die brief vast aan het Geteken met jou lipies is nie vir jou En ek een keer kan my kry Anna, Anna, Anna Once I've sold anna I see you in the light with the big thing that for you Anna ah I love fun sold anna Days in my, my heart the word on you Is when Smile, say Maybe bel me Treghasi Myberg is die man sy naam en ja, Hanley het die geantwoord die ou is een procureur en uh, ja, en sy dink hy het Biker Angel bekendgemaak hy het Biker Angel geskryf en bekendgemaak en uh, hy is dan een kranige biker maar mense hier die eindste ou, Anton Myberg hy is ook bekend as Murgpijp, is Afrikaanse lekkieskryver en sanger Sy loobaan het op 13 begin toe hy vir sy stiefma Corrie Marie die lied uh, Ek kan in lewe geskryf het. Hy is ook bekend vir liekies soos a boer met sy roer. En ach hy het hordes hordes liekies, maar die eindelike ding wat ek op wil wat vir my uitstaan is uh, dat Corrie Marie, Corrie Marie was sy stiefma gewees. My wereld, het is so dat is in sy aare <laughs> om uh, ook en hy het vir haar liekie geskryf, en hy is eindelijk een liekie skryver van, van formaat, en as jylle gaan kyk op YouTube na Anton Myberg, soek net Anton Mybergse liekies, dan sien jylle, hierdie ou het meer as een langspeler, hy kan jou heel aand bezighou met sy muziek, en hy sing rechtig, ek hou van sy type muziek ook oké okay, Charles Henry Jacobi, 1928 geboren, 1988, was een Afrikaanse country sanger, wat in die 60er jare die singende beestboer was. Hy word dier Abaya as die vader van country muziek in Zuid-Afrika beskou. Op 9 April 1988 is die trofee op die randse skou aan hom oorhandig om hom vir sy lang loobaan te vereer. Hy is later die selfde jare sy op Nelspreid aan een hartaanval oorlede. Ons gaan nou omluister, die eindste Charles de Koubi, met een wat hy baie, baie bekend voor was. Ja, jylle weet, jylle weet, ek weet, jylle weet. En dit is Reuter in die nacht. O Reuter, hoe was? Reuter in die nacht. van die veld Vry gaan jy voortgebreid door zon en wind en reen Jy staan jou man jy sonderdanig aan geen een Gedrouw hou jy waard Soos een rots Staan jy sterk en trots Waar jy reef vanaf Retter in die nacht Is jy hastig nou. Wacht genoei vir jou, Jy kan nie versin, Ruit er in die nacht, Siet jou hart bekoor, Jou die toekomst in te gaan Rij verder die laag Rij ter in die nacht Daar sy volk te bou Asse man en vrou as hy, soos die muziek, katoof, katoof, katoof, katoof, hoor jy sommer hoe loop die perd, jy hoor die perd in die muziek stap en reiter in die nacht daar was een, op die, die maakonder boekies wat ons destijd gehad het, uh, wat was alles gewees, sal 10, makonor en uh, al die, daar was een reiter nee, dit was reiter in zwart geweest en die ouwe wat, wat die uh, prankie gespeel het was uh, ach, ek het nou net sy naam gehad daar ontgaan dit my weer, maar in elk geval, dat ben niemand, ja uh, ek onthou so iets, ok nou hierdie volgende likie hy was die heel eerste likie wat dit uh, Afrikaanse liekie, wat nummer 1 bereik het op die SA top 20's. Kan jylle dink wat dit sal wees? Die twee wat hom sing, Des and Dawn. En uh, Dawn sy noens van was Silver, sy was Dawn Silver. Sy was in Durban geboore, middelste kind van 7 kinders. En Des, hy was die enigste kind, ach sy, van Johannesburg. Hy ontmoet op campus by die Universiteit van Witwatersrand. Ja nie, hulle was deurbaan. Suid-Afrika se twee uh, uh, prijshippies gewees en uh, de, hulle sal nergens anders as by Wits ontmoet het nie. Ek sê nie, niks sleg van Wits nie, maar Wits het nie die uh, kunstige atmosfeer, die kinsmense uh, was amal uh, meestal uh, wel hippies daar die jare gewees en dit is waar die twee van hulle ontmoet het. Uh, en hy het, wat hy daar studeer het is wet. Hy skop op, so half op andrang van sy professor, uh, soos hy self herken, wat aanbeveel het, uh, hy moet liever sy muzieklobaan volg. En sy voltooi haar ja, kinststudies in Italië, waarna hulle begin optreed. Hulle ander groottreffer was The Seagulls name was Nelson, wat geinspireerd was dier die lewe van Nelson Mandela. Ons luister naar hulle wat daie heel eersteene, wat op die SA top 20's was, en dat is die gazzzzzz jip, yep, zoom van die buie. Hier kom Desindorn, Lindberg. Day, in the months of May, a brilliant little bum come a-hiking, down a shady lane through the sugar cave, a-looking for his life. As he strolled along, he sang a song of a land of milk and honey, where a bum can stay for many long day and not need any money. Mm -hmm.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 In the big rock candy martini Lands a groen door a boom, sit a Zij gedacht is hoog in i tak In i droon van de plaas, onrenkele baas Waar a man werkt handen waar die brammers brand en die trekkers trek te sam en die brannewijn dan waar die lammers lam en die ministers minister die vader die gas van die bije en die lekker En die boer, die boer, die boer, en die wachtig O die gesis die slange Toen die, die wolkberg hangen Waar die krokke dille krok met die tanden En die lukke van die luk En die aas voels aas Gaan we gaan een knorren die kraatsen Die gebrond van die brommers op die vrond komkommers En die dakker in de haren op die dakker Waar die akke dus een akke en die kakkerlakke lak ja. by ane poppen die Berge <laughs> die gesuwe dis en doon met die gazoem van die bije, en ja, jy weet, die is interessante mensen studie, wat in hierdie liekie, uh, gemaakt kan word, jy weet, jy, jy die, uh, die ministers minister vir die val, en hy die, dit en hy, die dat en hy, jy weet, maar toe hy kom, uh, jy weet, en die mens het gegigel, gegigel, gegigel, dwarsdeur, door, maar toe hy kom, by die uh, kakkerlakke lak, jy yes, sê, toe barsel hulle uit en rarig in a skaterlag, jy weet so ek weet nie wat is snaaksir en daar die gedeelte van wat hy als gesing het nie, maar uh, ja, uh, dit wees waarvan uh, mensense humor, min of meer word uitgewees in daar die skets Oké, okay, nou, François Hays, ek het om al persoonlik ontmoet, ook aangename mens gewees, en, uh, ja, bekende Suid-Afrikaanse sanger en liekieskrijver, meestal lichte liekies gesing, en van sy treffer sluit in, die een wat ons gaan luister, osbraai op krom draai, ek sê dankie, die gat in die grond, en Karolus, uh, ek weet, ek het uh, Karolus ook op die draaitafel, ek dink, ek het woos die visser, sy weergave, maar hy is in 2006 as sanger uit die muziekwereld uitgetree in 2007 is hy tydens die In die Bos muziekfeest vereer verbijdra tot Afrikaanse muziek gelever. En uh, ons gaan nou omluister en ek het soos ek gesê het Osbraai op kromdraai. man, dit is net soos uh, uh, Osbraai is ne, die hierdie spesifieke plaat pas so in by die atmosfeer van een osbraai, daar in die skier danse. Kom ons luister. Awesome. so a heis, braai op kromdraai draai. Dit van hom wat ek altyd sê, dat die een, sy uh, linkerhand, sy wijsvinger, die boonste lid draai 90 grade na die kant toe. Uh, en, en, en ek het altyd gedink, dit is daar maar verskrikkelijk handig wanneer jy gitaar speel Jy weet, ek hem ja. een extra snaar, soms so uh, druk, sonder <laughs> inspanning. Oké. Okay. Uh, Frans wat huis? Os op krom draai. Oké, okay, uh, die ou oh, wat nou op die draaitafel lees, is, uh, hy is meer klassiek. Hy het ook opgetree in my dorpie, door in Alain Eikers het hy opgetree. Maar jy weet, dit is die round table, wat die man geboek het, en hom gekry het om te kom optreed daar in uh, laam eikers in die dorp hy is gewild, hy is baie gewilde mens en maar hy het dit nie eens geadverteerd nie ek weet nie of hy, hy staf was vir onderstel om kaartjes te verkoop of, die aand toe ek in die klab inloop toe sê hy uh, hoorie mense uh, Dani Nias is die ou hy tree van aand hier op en uh, daar sit vier mense in die sal <laughs> nou ja, toe uh, het hulle gesê, amal wat daar in die kroeg is en wat, wat jy in die handen kan kry bel hulle gauw gauw, asjeblief bring jou mense en uh, ek dink op die ouwe end het hy geëindig met so, iets soos uh, 24 mense in die sal as een verskrikkelijke groot sal en 24 mense en dan nie nie, as, hy het sy so gauw en as bonus nie het aan die einde van die show, het hy 24 CD's weggegeen. Hy het vir elke een waar was, het hy een getekende CD gegeen. Wees jy hoe wat se gentleman het ons daar ne. Danny Niaus, hy is gebore 31 Oktober 1952, so ek en hy is min of meer die self te houden doen. <coughs> hy is net so, uh, wat, uh, dus, uh, 23 dae jonger as ek. Ehm, um, in, hy uh, uh, was in Johannesburg geboren, Afrikaanse sanger, hy tree op, saam met uh, Kevin Leeuw en Matthijs Roets, ek sien Matthijs Roets is dees daar baie, baie prominent en uh, Jacobus Silver, hylle twee, is bosomvriende, hylle tree oorals saam op, nou uh, uh, so, mens kan amper sê hylle het een groep gevorm, nou sy uh, die, die mense wat hylle, uh, uh, of die naam wat hulle hulle groep gegeet, was drie van die bestes. Nou, van sy treffer sluit in, zweef soos een arend, hy is die van uh, Dan Nieuws, kan jy hulle om onthou, Dan altyd vroeg vroeg in die ochend, het hulle opstaan, opstaan, dis een heerlijke dag, en hulle het jou wakker gemaakt, op Springbok Radio, die vroeg ochend, uh, breakfast show, in die lewe, van die, uh, ja, hy uh, is een bevaande, uh, akteer ook gewees. Ons gaan na Danny Neos luister en Danny Neos gaan vir ons, sy, sy pa was Dana Neos, hy is Danny Neos en ons gaan luister na Parijs in die somer. Het raak seker nou winter daar so, want ons beweeg na die somer toe. So, Parijs in die somer, Danny Neos. Café, sit ons weer in Pins, dier die nacht Met gedachte soet Dat selfs die Mona Lisa Sal het lach Onthou jy Onthou jy Parijs in die somer Die bistruise Lichte laag Die akordeon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 Ek hoor my veer My was ek betien Keer op keer Was hy, Dani Nias, een meer klassieke ene, uh, Parijs in die sommer. Hierdie volgende ou, uh, uh, ja, hy was nie lang in Zuid-Afrika nie, uh, so daar nie veel mense wat soms sal onthou nie. Ek praat van een uh, sanger, uh, uh, uh, hy was eindelike onderwijser geweest op ivers uh, Johannesburg ek sê nou, uh, uh, Sint-Maatenskool in Rosettenwil, was hy, Uh, onderwijzer gewees uit Engels gegeer daar so. sy naam is Jeremy Taylor, gebore 24 november 1937 in Newbury, Berkshire. En hy uh, is een afgetrede Engelse volkssanger en liekie skryver wat een groot deel van sy leven in Zuid-Afrika doorgebring het, oorspronkelijk soos ek sê, as een onderwijzer in Engels by St. Martin's School Rosettenwold in die syde van Johannesburg. Seer het 1994 woon hy in Avalis en Frankrijk. Nadat hy die universiteite van Oxford bygewoon het, het uh, Tyler een volkssanger in Zuid-Afrika gewoord, onthou vir sy enkels net, wat er in jy onthou jylle van hom. Jep ach, please daddy, uh, baie van sy sukses het gekom van liekies, wat in levenige optreders begin het, met komedie, uh, komedie Tyler het uh, liekies opgevoer, wat sociale probleme in apartheid, Uh, Suid-Afrika bevraag teken het. Nou, ja, nou, ek dink hierdie een is ook een goeie studie van mense humor. Luister waarvoor die mense lach, waarvoor hulle harder lach, en ek dink as daar so'n vloekwoordkie of twee inkom, dan skater hulle. Jy weet, kom ons luister, hier so, Jeremy Tyler, uh, hy syng vir ons, ehm, um, Ach, please, Daddy. Ach, ach, Please, Daddy, won't you take us to the drive-in? Oh, six, seven of us, eight, nine, ten. We wanna see a flick about tossing and the ape men. And oh, when the shower's over, you can bring us back again. Popcorn juice gum, peanuts and bubblegum, ice cream, candy floss and Eskimo pie. Ach, Daddy, how we must nigger balls and liquorice, Pepsi-Cola, ginger beer and Canada dry. <laughs> Daddy won't you take us to the fun fair We wanna have a ride on the bumper course We'll buy a stick of candy floss And eat it on the Octopus And we'll take the rocket ship that goes to Mars Popcorn chewing gum pee and bubble gum ice cream candy floss and Eskimo pie off there we must nigger balls and liquorice Pepsi Cola ginger beer and and Canada Dry Lady, won't you take us to the wrestling we wanna see and now go Sky Harley when he fights Willie Liebenberg there's gonna be a murder of course Willie's gonna don a red lady Yankee <laughs> <laughs> <laughs> blossin this gimme part ach there you we must nigger bulls and liquorist pepsi cola ginger beer and canada dry Daddy, won't tigers take us off to Durban? It's only eight hours in the Chevrolet. the spans of sea and sand and sun and fish in the aquarium. That's a liquor place for a holiday. Popcorn, chewing gum, peanuts and gum, ice cream, candy, floss and Eskimo pie. Daddy, we must nigger balls and licorice? Pepsi-Cola, ginger beer and Canada Dry. Oh, please, Daddy. <laughs> Fuzzack! <Foot> <laughs> Daddy, if we can't cry to buy scope, we'll go off to Durban, life's the of a ball If you won't take us to the zoo, then what the heck can we do? But go on out and moorah all next door. Pop <laughs> <laughs> oh, corn chewing gum, peanuts gum, ice cream, candy floss and eskima pie. Ach, oh, Daddy, how are you? Niggebons en lekker is. Betsy Kaler Gingerbieren ken net dry. Lekker lekker. <laughs> uh humoristiese Afrikaanse of is het nie, syd-Afrikaanse muziek, ja, daar kom ek het nou eens achter, ek het gesê, ons luister Afrikaans vanavond, en vrachies, hieso, uh, het ek een Engelsman wat ons gesing het, maar, ach man, die liedje is so Afrikaans, soos jy kan kry, en, het jylle opgeleid, waarvoor lachie mense? Nou ja, dit is die humor van, uh, van die menselike weese. Ons stap aan, en, die dame wat nou vir ons gaan syng, oog, sy is prachtig. Karika, Karika Kiesenkamp, bekende zangeres, rechte naam is Elisabeth Maria Machtelene van Seil. Het jylle dit geweet? Dis a trivia vraag, onthou om. Uh, sy is op 3 maart 1947 in Den Haag, Nederland geboore. Haar vader was Karel Kiesenkamp en haar moeder Riek uh, Loemens. Nou, op 13 maart Juli 1968, trouw sy met Olaas. Olaas, Olaas, van Seil. Uh, en hulle uh, het een sien en twee dochters. In 2010 ontvang sy een samme toekenning vir die leeftijd bijdra uh, tot plaaslike mysiek. Nou, nou Karika is bekend vir likie soos Timothy, Byieboerwa, nou, allemaal dink, voor Jackson en Jill, het eerste uitgekom met Timothy, maar sy het om in een rolprent, die professor in die prikkelpop, as ek recht onthou, het sy om al bekend gemaakt, by een boerwao Katuka, dis een land, en van haar kinderlikkie sluit in Heidi en Dankie Kat, ons gaan haar luister, nou, ek wil net eers sê, goeie aan Jan Paul, hy is ingeskakeld en hy luister saam, uh, getrouwe luisteraar, gereelde luisteraar en uh, man, ons waardeersike mense, hier op Ramkat. Uh, ok, nou gaan uh, Karika, gaan vir ons sing, uh, Klein Strand Café. Prachtig ene, ek dink Dennis Demis Roussot is die een wat om in Engels sing. Hier kom hy. Die aanschemer val oor die huisies en van vissoek tot ver oor vastbaai. Die horkies voor elke klein feester word dig toe getrek om die wind uit te hou oor die seetrek al nader en vulsoelse wolk ombers toe oor die strand die vier door in een kant by Simonstad begin oog knip tot by Gardens Bay daar in die klein strand kafiekie by die haave, daar waar die wind sacht Op my wangsoen, Daar in die klein strandkafiekie, By die hawe, Daar het ek jou, Strands van dag, Weer gesien. Die visserboot is sy aan sy, En gereig my die rook van die see om die boek, En ver die baai, flikker van die waai, die vans van een glaad terugbroek. Toeriste en verliefde paarkies, het plek plek, gesels met teltoon en die sand. Die mis oor die seesak, oor straten en huisies van gesoek, tot ver oor Valsbaai. Daar waar die wind sachtjes proeie op my wangsoen, Daar in die klein strandkafiekie by die haalwil, Daar het ek jou skrans vandag weer gesien. Daar in die klein strandkafiekie, die haven, daar waar die wil zag, die sproeie hier, op my wangsoen, in die klein strandkafiekie, by die haven, daar het ek jou, skrams vandag, weer gesien. By die haven, daar waar die wind sacht die spoelie op my wangsoen, daar in die klein strandkafiekie, by die haven, daar het ek jou skrams van nacht weer gesien. ons vandag weer geseen. Klein strandcafé by die haven. Ek dink is allemaal sy droom om so'n plekkie te besit. Wie, jy, jy het jou customers, hulle uh, oorveldig oh. jou nie, uh, hulle bestel nou nie groen en synke type goeders nie, uh, lekker kopje rooibos en uh, hulle staar uit oor die uh, see daar in, op die haven. Ek dink, Julie Swanepoel, as jy luister, ek dink dit is wat jy sou geniet om te doen. Ok, Karika, ons het haar ingevoer van in Nederland en uh, ek sien die selfde groot dinge gaan gebeur hierso met uh, Amira Amira wilhagen uh, ons het daar ook ingevoer en sy is nou een van ons ine soos karika ook een van ons ine geword het wie jyle waarna jy, jy luister kom ons hoor 14 die, Bodeval, reen, bieke, bieke, reen, bieke, bieke, die Bramke, 14 bramka toria bitan iets van alts Dan hoor dan hoe jeho die rewe Dis in die kiesels dan hoor jy hoe die railway pers Daar is hy, dit is iets van als hierdie, en ek het vanavond, doen ek vir julle iets, die als kom vrijdag uh, Ek het nie, uh, je weet ek het nie vir al twee gekyter vanavond nie, ek het kortkennisheving gehad Ek het, uh, uh, uh, sekere, 5 uh, uh, voor 7, het handelie my laat weet, laat ek met gauw gauw uh, moet ek vir hulle oorneem, wie, toe moes ek vannacht een program by mekaar stel, en toe het ek net iets gedoen, en ek het nie als gedoen nie. <laughs> so ons luister vanavond iets. Ok, nou die volgende en wat op die draaitafel le, is so, so medley uh, van Afrikaanse muziek, uh, maar jylle sal weet, waar oor het gaan, uh, het jylle jylle volkspeel rockies aan, en jylle wat die man sê, moest hy onderbaai in die strikdassies, met julle volkspele kleren, hier kom een keerspel, uh, so een medley, van die Afrikaanse uh, muziek, wat onder andere, uh, is daar, ja woord is uit, jy, jy is met klein harte die kom dans, claradijn, en sovoorts, en sovoorts, kom ons luister, dit is altyd lekker, om die, goed te luister en terug te dink aan my volkspeler daar. Hier kom hy! was nou lekker geweest. Oof, ek is uitgeput van die volkspele. Ehm, um, jy weet, hierdie daar is niks wat my weer soveel die jonk laat voel soos wanneer ek 'n eh e, e, e, e, e, e, universiteitskore wanneer ek hulle luister. Jy kry weer 'n studente gevoel. Jy kry weer a man, min Die zest for life, soos hulle sê. Dit was prachtig gewees. Uh, die jaar woord is uit, jy is my harte dief, jy, jy, uh, och, kom dan, slarredijn, en al die. Mooi, mooi. Oké, okay, nou, uh, jy weet, op vryda, uh, op my program, van uh, uh, treffers van toekat tot nou, daar doen ek al ewig so'n uh, funny spot. En toe doog ek, ach, jy weet, eh, uh, ek doe nou vanavond hierdie verhaanlele, maar ek gaan ook uh, die vrijheid van die van die veld gebruik om vir my so'n fanny in te druk hier tussenin. En hierdie fanny kom van Johannes Petrus Spies, geboor op 30 juni 1936 en hy is oorlede 4 januari 1996, Namibiese skryver, en gewulde storyverteller. Langs P.G. de Suplissie was hy die aanbieder van een gewulde televisieprogramm Spies en Plissie, met permissie en een, het een persoonlijke persoonlikhede soos Tola van de Maverick Coastmeier Danny Pretorius, Nico Nel en Pipe de Willeers het hulle aangebied op hulle program. Nou Jan was in 1994 betrokken in een ernstige motorongeluk toe hy een kudu na by sy plaasraak gereid het. Op 4 januier 1996 euh, 96, euh, sterf hy euh, aan veelvuldige orgaanversaking drie weke nadat hy in die motorongeluk euh, beseer is. Ons gaan nou omluister en hy gaan ons vertel van die hoentjie en die hondjie sy naam is Waakzaam, Waakzaam op die vlug. Julle het hem al gehoor, maar, uh, uh, ja, kom ons luister om, jy weet, uh, uh, uh, my vrou vind het altyd, <laughs> of ek vind het, snaak, dat, jy weet, as ek een grap hoor, wanneer ek weer hoor, dan lag ek weer, en as ek omweer hoor, dan lag ek weer, my vrou, maar, uh, uh, jy het ons al die enig hoor, Toen sê ek, ja, maar, maar het blijf my snaaks. Je weet, so, hier is Jan Spies met Waakzaam op die vlag. Ek en een ook uit die Kaukufeldse wereld in Zuid-West gesels nou die dag leeuwstories. En uh, hy vertel my van een merkwaardige hond wat hy gehad het. Die hondse naam was Waakzaam. Hy sê, maar nou dat met die hond gegaan soos met partijmense,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 Hy sê, en so moes die waaksamse naam eindlik slaap saam gewees het Maar behalwe slaap het hy daarom nog een ander liefde gaat En dit was om klippe te ja is jy dit gooi En jy kon vir hom niks beters doen as om een klippe te gooi in dan holle en dan ga halle die klippe en dan bringe jy hom terug Lie jy toch net weer moet gooi, lie die speler jy nie moet ophou nie Hy sê, en daar kon jy daar mee aanhou En in die tyd wat waaksaam op sy stikke was met die klip achter na holleru Toe kom daar weer een klomp leeuws in en hulle kom maak hulle sy plaas En die boere van die omgeving kom trek daar saam met alle hulle En een morgen vroeg toe spring hulle van die huis aan weg En sy sien sê pa moet ons vir waaksaam op probeer saamvat Hy sê ja waaksaam moet ook saam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 Hy sê, van die hond loop staan daar waar hy die reek kry dood, stil in hy ryke hier voor hom op die grond En hy rek die kant toe en hy rek synt toe, jy is eindelik bang hy val om, maar as hy rek lyk het, hy is bang hy druk sy neust in een warm koel En hulle hare staan oorrent, hulle lyk omgekeerde skrapborsels en as die honde so daar rond beweeg as hulle dan nou nog beweging in versit te voet dan doen hy dit op 'n manier dat jy sal swer hy's bang hy trap 'n landmyn af. In lê 't le, le sterte geknyp laat die punte onder hulle baarse sit teen hulle voorbene vas omtrek.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 in die lucht opgekeke, dat hy kan sien in waterkoers klip precies gaan, dat hy kan koersaanpassing maak. Die man sê, en hy gooi baie moe neitjes net daar, waar die leeuw weg geraak het, en waaksaam hart loop. Maar nou sy gras hoog, het staan syke banke banke, hy sê, hy raak waaksaam so weg in die gras, en hy gee so hoe haal, dan kom hy boe uit, en as hy weer weg,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 Hy sê n waaksam nog so gehang toe begin male al met sy poete om te aardloop Hy sê en dit moes vir waaksam die bitterste ding in sy hele lewe gewees het Laat hy op daardie sekere plek nog weer moes afgrond toe om die grootste vaststrap vir die langste sprong van sy lewe te kom maak Hy sê en waaksam het daarom tot op die grond gekom Hy sê maar toe hoor jy net gras in takke kraak en hier kom waaksam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 En dis laat hulle tot onder die grootste gevaar Elk en nog al Net achter sy eie dingetje aanhol Salig onbewus van wat al aan die gang is En as soe ou onverwaags op die gevaar afkom Is tot sy tjank daarmee jyn En dan ken hy net een pad huis toe En per ty andere toe En uit vrees vir die skrik Sluit syke ouwe oon... Ja, en hy het ook later genoem dat Waaksam het nooit weer saam met hulle op een leeuwjaag gegaan nie. Uh, hy het ook nie eens meer lippe gejaag nie. Nou ja, jy weet, Jans Bies, dit is een groot gave wat hy gehad het, om een story so te kan vertel, so sketsend, so Jy sien die prentjie, jy sien, uh, vooral daar waar jy sê, waar die hond die grashalmpie so van onder tot boe moet die linker neesgat en dan van boe naar onder moet die rechter neesgat reis en jy weet, jy, jy kan het sien gebeur en uh, baie, baie beskrywend en uh, baie mooi vertel. Oké, okay, ons stap aan, ons, laat ons nie ophou deur sikke dingetjies nie en kom, ek sien Hanlie sê, hulle luister nog samen, sy is happy met die muziek, sy sê, sy sal my weer vra om hulle program te doen in die toekomst, sy sal my nie afskryf nie, want ek, sy, volgens haar, hou sy van die muziek. Nou, Rian Oongerer, ons het net nou lekker uh, medley van uh, uh, volksspeeleriekies gehad, nou, hoekom kan ons nie nog een medley, Uh, en sit nie in, uh, hierdie ene is dier uh, Rean Oongerer en hy is uh, sanger van Suid-Afrika wat uh, baie gewild is in die land en uh, sedert sy debiet CD wat in 1997 uh, wat hy saam met sy broer opgeneem het, uitgekom het. In 2002 het hy uh, solo loobaan begin, die een wat ons nou nou gaan luister van Rean Oongerer is a medley en dit sluit in Hoe die boere, suikerbossie, so lang is die riekie, waar we jou aan klim die berg. Kom as luister, dit klink vir my amal lekker, lekker, lekker opskop of wat, kop jou skoene uit en doen die ding. Hier kom ek. Hoe die boere Hoe rijd die boere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 die kaapsnoeins, sy tingelingeling, tingelingeling, hoera! Hoer rui die boere, sit sit so, sit sit so, sit sit so, hoer rui die boere, sit sit so, sit sit so, hoera! Suiker bos, ek wil jou hek! Suiker bos, ek wil jou hek! Suiker bos, ek wil jou hek! Wat sal jou mama daarvan sê? Dan loop ons so onder dier die maan, Dan loop ons so onder dier die maan Dan loop ons so onder dier die maan Ek ken my suikerbossie saan So lang kastriekie in die water le In die water le In die water le So lang kastriekie in die water le Blomiekie geding kan my En ek vat daarom maar nikkie En ek soe naar Blommiekie gedink aan my En ek vat daarom haar nekkie En ek soen haar op haar bekkie Blommiekie gedink aan my Bobie Jantje die berg Zo hastig en zo lastig Bobie die berg Zo hastig en zo lastig Bobie die berg Om die boere te verhaard Hoera vir die jolie Bobie Jantje Bobie die berg So hastig en so lastig, die berg So hastig en so lastig, die berg Om die boere te verhaag Poeraal vir die jolie Bobie die kom die daar om die aliba die alipama die kommo No nooit drie kooi nooit drie kooi is gegemaakt drie kwees per mij gemak om daarop te slaap No nooit drie kooi nooit drie kooi is gemak drie kwees per mij gemak om daar te slaap die alipama die alipama Die Alibama die kom oor die seer. Die Alibama, die Alibama, die Alibama die oor die seer. Hey stuur hom. Nie, nie, nie, maar toe laat nie. Nie maar toe laat nie. Nie maar toe laat nie. Nie, nie, nie maar toe laat nie. Ek droom nie met 'n teleskoop toe laat nie. Nie, nie, nie maar van my vat trek vry ja vat jou trek van dachter die bosse so klompie perde vat trek swaardra alle dien kom swaardra alle dien kom swaardra alle dien kan janiemie loop doen swaardra alle dien kom swaardra alle dien kom vaardra alle dien kan janiemie loop doen swaardra alle dien al in die ene kant zwaardra, al in die ene Lekker, lekker, lekker, lekker. Dit is Afrikaanse muziek in die, van die boonstige stoeltes, sal hulle sê. Rechte F.A.K. type muziek en uh, goed wat mens kan geniet. Hier die volgende ook, ek het ook net natuurlijk gesêd Jeremy tyler het ons uh, ook een uh, oud ongedachte, nog een Tyler, en ek dink, hy was ook een onderwijzer gewees, is dit nie? Nick Tyler. Nick Tyler, bekende Zuid-Afrikaanse sanger, vervariger, vermakkelijkheidsster, liedjeskrijver, geboor in Somerset in Engeland. Je sien, net soos Jeremy Tyler, hy het in Zuid-Afrika groot geworden, muziek, drama dans en sang gestudeerd, was 20 jaar lang een groot kabberij en verhoog kunst, uh, kunstenaar, ja. het meer as 30 albums gemaakt oor die loopbaan van 50 jaar en vermakelijkheid, op verskye muziekblijspele geskryf en sy naam uh, en, uh, en saamgeskryf op televisie, verskyn hy ons oh, eie program aangebied vir 11 jaar, uh, treffer kinderprogram geskryf uh, en en uh, hy skryf liekies vir ander optreders. Nou, hy, hy, ons gaan nou naam luister, hy gaan vir ons liekies sing, maar daarna, dan sing hy liekies saam met The Singing Sweetheart, die meisie met die gouwe stem, Zuid-Afrika'se Queen of Song, Zuid-Afrika'se vrouwelike Jim Reeves en Zuid-Afrika'se First Lady of Song. The is dit. Yep, dit is maar a paar titels wat toegekende is aan Virginia Lee of Dan Jenny soos sy liefdevol bekend was. Sy was Suid-Afrikaanse of Suid-Afrikaanse vrouwelike opname kunstenaar, wat laat in die 50 er jare, 60 er jare en vroege 70 er jare. Uh, hulle twee gaan dan vir ons saam ook een liedje sing, maar ons luister ees net na Niek, wat hy vir ons gaan sing, Stille Rivier Stroom. Uh, Julle onthou om, een prachtige liedje, hier kom my, mooi Melodie. is waar jou hart is, my hart is liefgeweel, vandaar het sy verdwine, wandel ek oor al alweer. En sy oes oome brise, jou die moedslief Om my liefde verstruike Sameer jy myse koue Leewe dit is so ek glo jy hoos vir stay nog hoeg jy dit weg dan sal al die klein gesiste. Ek stap dierste straat op, die echo's maak my sien, my hart is moos my handen, sy kom maar blij altijd lief. Pustein, ek kan my nie keer nie Ek baan vir storms my weg Ek die rivier weer terugvang Voor jy die klein visie stil Liefde, liefde sy so stille Stay on vroeg deur die weerbe dans al die kleintjies is daar Heede, heede is daar Wir werden uns all die <music> <music> <music> Jain Genialida, saam met Anike Tyler, nou ja, wees jou net technologie, ek glo nie die twee het mekaar ooit ontmoet nie, of hulle het mekaar nie gekennie, maar daar sing hulle saam, wees jou hoe hulle met, met wel, inlas en delete hier en copy en paste en al die IT-begoeders kon hulle die twee kry om saam te singen. Nick Taylor en Virginia Lee. Die ou Kralieke het hulle vir ons gesing. Nou, ja, die volgende ou, is ook een ou. Je weet, ek het eindelijk nie baie uh, ach geslaan op die man nie. Maar uh, ja, hy begin een groei aan my. En ek praat van die snaakse man Johan Brummer. Wat is zijn uh, uh, uh, verhoognaam? Fatman. Hy is gebore om mense te vermaak met sy kenmerkende stem en groter as lewe persoonlikheid. Hierdie kenmerke was ook instrumenteel in, uh, om uh, muziekleefwebers sy harte te verober tydens die uh, blinde audiesies van die tweede seisoen van die Mnet werkelijkheidsprogram The Voice. Sy debiet al uh, Afrikaanse album is vrygestel en het uh, opgewekte atmosfeer wat beslis sal aanhou beindruk. Ons gaan luister na hierdie eindste Fat Man en uh, ook een wat ek verongeluk gister toe ek iets anders gesoek het. Toe kom ek op hierdie ene af en ek is toe baie impressed met die reene, en toe sit ek om sommer dadelijk op die program, hy kom vet man, en hy sing van oom olie wat, sterkie van voor en sterkie van achter. olifant oom olifant wat hy daar gesing het. en wie daar was 'n man uh in vroeë jare ek weet daar was een groep uh kan nou nie name daarby sit nie wat groot groot groot tantime uh verloor het oor 'n uh, hofgeding omdat uh, iemand sy, uh, of iemand het hom aangekla dat hy hulle wijsie gevat het of gesteel het om sy liekie te maak, en Toer het op die ouwend uitgewerkt, iets van, uh, hy het die liekie in ee gesing, in plaas van ee flat, waar die ander, ge, hy weet, so, dit was nie, en hierdie ene, uh, herken ek, die uh, oorspronkelike liekie, is, uh, uh, in Duits is het, is waarin maal, aan Troje Rozaar, uh, der lieb zijn met, een ganzes jaar, een ganzes jaar, Dit is die een wat ek uh, herken in hierdie liekie van Oom Oliwand. Right, ons stap aan en ons nader die einde. En uh, terloops, uh, Jan Paul het nou net weer laat weet, hy hey, hey, geniet die muziek en die ene van uh, Jeremy, ach nie, nie Jeremy Tyler nie, Nick Tyler, uh, die het liedje wat hy gesinge daar vir ons, is een wat hy baie langklaas gehoor het, so, jy um, sien, dit gebeur hier so op hierdie stasie, nee. goed wat jy langklaas gehoor het, ewe skielik uit die bloute uit, dan gooi hy om, en dan is het memories, man, waar was jy gewees, toe jy die liedje gehoor het, enzovoort, enzovoort, nou, ons gaan nou na een uh, uh, uh, uh, paarkie, wat saam gesing het, en die twee van hulle stemme het nogal baie mooi geharmoniseer. Hulle sing uh, van die oude liedjes saam, waaronder Kamma Kamma, nou weet julle al klaar van wie praat ek nie. Luister na die branders, dit een wat ons gaan luister, dit is die uh, bekende Listen to the Ocean van uh, Frederik en Nina, maar hulle sing om nou in Afrikaans. Luister na die branders, Sê nou, ek droom elke dag, jy is my lieveling, welkom thuis en sommer baie ander wat hulle sing. Nou, uh, ja, van, uh, uh, as jy hulle probeer opsoek nou, dan krij jy geen uh, teken van wat het van Annelie geword nie. Uh, en uh, Kobus, hy is uh, dokter in Canada. Annelie uh, neem, uh, is die story dat sy met die dominee getrouwd is en sy woon in Pretoria. Ons gaan luister na, soos ek gesê het, luister na die branders van die twee mense. De wereld wat verwaas in die samerstand, Die schand en die vloed, jou patting op die sand, Varaan en Es sang den Tröst den der Hain Ich so fern bleiben Bei mir war reisen mit dir von dort zu sein Wann Mensche warten dir purpurent pandit das spanisches Geheimnis mit mir an Leistet wann die Brande Hast du nur die af het handend moerende so ritmies op maat van een weesie wat altyd hier weer klink die roep van jy simiel en jy sametreed het laag en die verte van een oorse lied en twee siel voel soos een schuil van die vintel kristal van die dyn en So zomer me die so na was mag wie het haar in die sa Pernder my al hey, dat jy me ma om me so en pra Leiiste na die bra As dit voor die had se bri be wie op ik van. Urende swer het my spotmaat van 'n wyse wat altyd duur word lê. sê, hey, dit was Kobus en Handelie, soos ek sê, hulle harmoniseer prachtig, nie? Precies die selfde uh, uh, trant wat hulle opsing, en uh, die ene is een <tossie> klassiek mannelike stem, klassiek damesstem, en die twee saam maak een mooi prentjie, om het so te stel. Nou, jy weet, en, uh, ek het net nou genoemd, dat Messie en my gebellen daar van Kalienden af, en uh, Toe sit hy specifiek in hierdie kroeg wat hy vir my gereel het. Hy sê, uh, uh, ek skuld om geld, ek sê waar, waarvoor? Nee, hy het gereel dat die specifieke kroeg uh, elke vrijdagmiddag gaan hulle uh, inskakel en hulle gaan ammel wat daar is, hulle gaan happy hour hou, en hulle gaan luister na my program, uh, so, dit is hulle trekpleister, sê hy, uh, vir die vrijdagmiddag, so ek het vir my luisteraars, as, uh, hy sê, hy het vir my luisteraars gekry, maar nou, jy weet, as ek een salaris gekry hier vir wat ek doen, uh, dan is hulle nogal een uh, deurbraak gewees, en dan sal ek nogal betaal het, om luisteraars afweer, aan te koop. <laughs> maar, uh, ongelukkig man, uh, ons doen het vir die pret. En, uh, ja, nie een van ons omroepers krij salaris of uh, enige iets nie, ons is maar freelance jong. Uh, so, maar, uh, in die dag het hy my voorgestel nou aan, uh, soos ek gesê het, Anton uh, Meiberg, wat hyf my die heiliekie gegeet, is Korn Marie sy stiefseen. En, uh, wat hy vir my die liekie gegeet, wat, wat ek nie kon kry nie, iets van, uitstoot, uitskop kind of so iets, maar in elk geval die ander het ek toegekry, maar toe toegee my ook hier die ene, wat nou op die draaitafel he, dit is een Nederlandse liekie, en a, mens moet mooi luister om te hoor wat hulle is van sing, dit is die, die, die twee wat het sing is Adonnie, en Maart Hoogkamer uh, dit is seker hulle van Hoogkamer, Donnie en Maart so hulle moet familie wees as hulle al twee diezelfde van het en Hoogkamer en uh, die Likkie wat hulle sing is uh, Bieber van de kroeg en uh, ja, ek, ek, ek het hom nog nie voor en ek het nog nie van hulle gehoor nie en ek het ook nog nie van die liekie, maar, hey, my sien het aanklank gevind by hierdie liekie en ek het toe sê, ek vir hom, hoorie, jy weet, ek is eindelijk bang om dit te doen, om vir hom te sê, stel een program saam van so 30 liekies en dan speel ek jou program. En soos handel jy hulle nou maak, moet hulle, ek hiervan hou ook maar het vir my nou gesê, moet vir my program saamstel, en dan toes die kroegman door van achteraf, hoor ek op, nee, nee, nee, nee, ek sal, ek sal, ek sal vir jou program stuur, nou ja, nou weet ek nie, waar vandaan het gaan kom nie, uh, een van hulle twee gaan vir my program stuur, wat ek dan vir die kroeg, uh, mense gaan speel, maar oké okay, kom ons luister dan hier die ander ene wat hy voorgestel het uh, soos ek sê, sy smaak val nie noodwendig altyd in my smaak in die, jy weet as ek prachtige liedjies speel, dan sê my oog wat is dit, en, uh, nou ja ek sê vir hom die selfde, Ugh, wat is dit, hier is een Donnie en Maart Hoogkamer Bieber van de kroeg Won Joey beetje popi op popi met chips kom ek in je kroeg everybody know me i'm style's he die flek net do be want to know be and in the ek weet nie, ek dink as hy vir my dan een luister van wat hy wil luister dan sal ek om eers mooi moet scrutinise, uh, nie sommer net aanvaar en uh, ja um, uh, Donnie en Mart, hoogkamer die bieber van die kroeg uh, Robbie, Robbie, ons ken allemaal vir Robbie Robbie is een kunstenaar van eie soort as akteer, sanger, liedjeskrijver, filmmaker, hy kan jou let lewe van die lach, maar jou ook dieper laat delf in die dinge van die lewe. Grapjas is hy beslis, maar is ook daar die uh, ander seelvolle kant, wat om oor die uh, jare groot ginsling onder Afrikaanse uh, aanhangers gemaakt het, oorspronkelijk humoristische diep, en uh, dit was uh, die drie woorde waarmee Robbie Wessels sy werk beskryf het. En Robby is as vrystater gebore op die plaas buiten Kroonstad groot geworden, kapenaar gemetikuleer en as geltenger het hy sy diploma en drama by die twaande universiteit van technologie gewerf. Nou die een wat ons van hom gaan luister is Kentucky Vry Mpede Hoener, geef my die hoenerkie It's hunger. Maaa! Maaa! Get ready, get ready! I got hunger! Maate! William Seventy! Hey, Cheryl! Correga Dijon! Peri unor! Peri kende ki frai! Peri unor! Peri lemon en iè! Peri Un very candy, fried chicken chicken very full chicken fry very honor very kendaki fried chicken chicken very lemon and heaven very honor un very kendaki fried chicken chicken very full chicken fry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 nine Yes, ma'am, it's mine Full chicken, barrel round, a quarter pound cheese And as I walked through the door, she said, come again, please And a trotty said, hey, when I freeze Petty unor, Petty can, turkey fry Petty unor, Petty lemon and he have Petty unor, Petty can, Chicken again, Petty full chicken brine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 Hello, Sheriff. Yes, I went into the shop to buy the chicken. I bought a rounder and a full chicken barrel. When I came outside the shop, they robbed me a tzoddy, robbed me and took the chicken. Now I've got nothing. Sorry, Sheriff. All right, bye. All right, bye. Dit is Robbie Vessels wat sy hoener so pas verloor het. Hy sy mys gerob van sy kindakke vry, tjik en lik en die hoener. Nou kom ons by hmm, kom ons luister ees goe hier, hoor die so, hoor die Daar sê dit is ten minste een nieuwe ene wat ek afgeleid het, dit is ons official ringtone, Ramkat Radio, sy official ringtone, wat julle daar geluister het, en, uh, ja, soos ek sê, al my, ek, ek moet al hierdie goeders, moet ek vervang, ek sê die my die jingles vir, Time for Music, en Logon, en al uh, maar, hy is allemaal nie meer geldig nie, ek het hier so tot van die, uh, bakkerijse advertenties en, oog, oh, you name it, en uh, selfs die, uh, een wat ek vir Jannie, sy uh, kroeg daar op die uh, jachtkamp uh, het, is een uh, ou ene, so, ek moet al my klingels met ek uh, vervang, ons gaan nou luister na ou, oh, en hy is, uh, sy rechte naam is Stryger, is dis sy van Thys Stryker. Ken jy long? Thys die Bolsveld long, geboor as Thys Stryker. Hy is op 17 juni 1974 is hy geboor. En nou hierdie jaar, twee daag voor sy verjaarsdag, op 15 juni uh, nee, 2024 is hy oorlede. Hy was een Suid-Afrikaanse sanger wat lichte vermaakliekies gesing het, van sy treffers sluit in Jaloersbokkie, is een grote vorm gewees, ek hou nie van werk nie, dat is die een ons gaan luister, Swak op moend en in die middel, Cyril, uh, hy was ook een mede aanbieder van Kijknetse program Net vir die grap, uh, ons gaan nou na hom luister, en die liekie wat ons van hom gaan luister is, uh, kom ons maak het soma twee, ja, ja, so aangezien ons nou uh, ek hou nie van werk nie en dan lux is nie alles nie, as jy so gedink het, uh, dan is jy verkeerd, uh, thuis die boogveld klong, hier kom hy nie ek Nie, ek hou nie van werk nie, ek kan nie en ek ga nie, want ek is nie mal nie, ek werk nie te graag nie, ek kan nie werk verdra nie, ek glo nie lot ek moet nie, want vir my is dit nie goed nie. Verwerkt ek geskruk, ek is glad nie daarvoor lus, dus beter om tussen te omgaan. Jou baas in te rust, want de mens raak klaar Maar werk raak nie klaar nie, een mens kree zwaar Maar werk is altyd daar, nie ek sal nie, ek wil nie Ek hou nie van werk nie, ek kan nie en gaan nie Want ek is nie money, ek werk nie te graag graagie Ek kan nie werk verdra nie, ek glo nie dat ek moet nie Want vir my is dit nie goed nie Ich traum Werkstück Eckes mit der Lüne marginalig tu hätt ich nü werk krini am Mensch ra klar mal werk ra nicht klar nicht am Mensch kai swar mal werk is altijd daar nie ek samen et wo Ich heu nie, van werk nie, ek kan nie en ek ga want ek is nie mal nie, het weig nie, te gragie ek kan nie, werk verdra nie ik glo nie, wat Ag woed nie want vermoeid's dit nie goed nie Ek sal nie, ek wo� nie Ich heu nie, van werk nie ek kan nie, en ek ga nie wat ek ¡! ggi, mag nie, ik nie het weig nie, te graag nie ek kan nie, werk verdra nie ek glo nie, lot gerne moet Ag woed nie, wat vir mij is dit nie goed nie Ja, vandag, dan is daar nog werk, en nog werk, en nog asupoie werk, wat morgen nog wacht, ey. Gestaan wat jy die beste doen vir my. Liefde het my blind gemaakt sovaar. Warnag het ek o poep eens in de mallet bijgekruid. O, wat het my besiel, dit moet ek vraag. Maar as jy aan my raak, dan word jy mooi. Die boepens word een sixpack, en hy mal het, en hy mal het blik. Loks is die alles nie, loks is die alles nie, maar het helpt daar een bieke wie Loks is die alles nie, loks is die alles nie, Jy weet A mooi man Vlije boon is En aan jou sy Maar dan is hy ook baie mooi Verhaard Oornaag het jy jou houding In een skelm gekry. Oor wat het my besiel Dit kan jy vraag Maar as jy aan my raak, dan word ek mooi Die boepens word ziet spek En I'm mallet, die mallet bleek Loofs is nie alles nie, loofs is nie alles nie Maar het helpt daarin moet die kie weet Loofs is nie alles nie, loofs is nie, nie. nie alles nie Liefde maak mys blind, jy weet Alles is on your rock dan word jy moe Jy pop jy my turse 6 keer 9 het 3 maal het bly Looks to the alles me looks to the alles me maar het help daarmee bi bi Looks to the alles me looks to the alles me Liefde morgens blink jy weet Lux is nie alles nie, maar het helpt hem so'n bietjie, sê die thuis, die bosveld klom. Ui, ons staan na nareindes, ons gaan nou, ek jylle van recht in die begin het ek jylle beloof, let ons na Hermes gaan luister, Hermes Cornelis, ne? Uh, jylle, jylle onthoud wat ek so gesê het, ne? Haha, ha. <laughs> jylle het nie klo nie. Hermes Cornelis, wors die visser, Uh, 3 September gebore in 1963 en 4 Mei 1998 sê oor lewe was 'n bekende Suid-Afrikaanse sanger Visser was bekend vir liedjies soos Lekker ou Jan. Ai, so baie mense het Lekker ou Jan. Uh, en die beste een van my bly want uh, wat dan uh, dan dan Grietjie, né? van uh, ja. Uh ek my meisie Bosmanland gee my, uh, gee die hond Wind en Ospre op Komdra, wat ons net nou geluister het, ook van uh, François Huis. Hy is op 35-jarige ouderdom uh, in een vliegongeluk oorlede, by uh, Saldana. Na sy dood, het er het bekend geworden, dat sy stembanne bezig was om in te gee, dat sy sangloobaan waarschijnlijk voorbij was, Worsi Visser. Sy broer, Michiel, het die baskitaar in Worsi'se Boesmanland Orkest gespeel. Hy het later self een paar series uitgereik, onder andere Kom Kijer by my, Lekker Boesmanland, Hies ek weer en Bitter Snare. Een van Worsi'se kitaarspelers, Zirk Berg, later een sanger uit Eierreg, het homself moest verskye kere op 14 december 2013 om die lewe gebring. Ons gaan luister na Worsi Visser en ek het julle gesê, hy gaan vir ons syng, hy gaan vir ons sing Karolus, wat eindelijk ook François Hays sy liekie is, maar kom ons luister, hier kom we woord hier. van Doorskesbos, is een weiskesklonk, Van so ses voet ses Sy hande so groot Soos sy peesandros Met sy voete Die trapein Die klippe so los Karolus, Karolus Sy wil van een man Kan enige ding Met sy kaalhande van By so vie sy meisie Is hy soos een lam Verlieft tot sy oore Verhaar is sy bang. Lief is lief vir sy ma en is lief vir sy pa Hy sê, hokkei, wacht nou, oh nou, kom nou Ach, toch, gee los my, sublief net alleen Hy sê, hokkei, wacht nou, oh nou, kom nou Ach, toch, gee los my, sublief net alleen Parsevisser Karolus, nou gaan ek uitspeel, ongelukkig is dit nodig, ach nee, uh, net toe ek het beginne geniet, nee, uh, ek gaan uitspeel, uh, ek gaan so met drie liekies ingooi, ja, hoekom nie, dit is om ons, jy weet, alles te uh, op te som, wat ons vanavond geluister het, ek gaan eeste Pieter Wolmerans oor die liewe maartekie, Uh, soos uh, ons met die volkspele mense gedoen het, en dan kom Oma Grieke, lekker hou Jan, soos ek nou net gesê het, hierdie woord die visser, hy doen ook lekker hou Jan, maar ek hou meer van Oma Grieke sinne, en dan uh, die theelepelkies, hulle gaan vir ons FHK keerspel speel uh, tot julle aan die slaap raak, so uh, dit is uh, julle ehm um, aan die slaap raak, liekies daai, uh, onthou om die radio af te skakel, wanneer jylle klaar is, maar nie voordat nie, wacht eers, ek moet hier so sit, so jylle gaat ook hier so sit, en die jylle gaan wacht, dat ek klaar maak, en dan, kan jylle eers afskakel, oké, okay. uh, hier kom Pieter Wollmerans, en dan, oma, uh, Griekie, lekker oien, en dan, teleboekies, K keerspel, jylle moet lekker slaap, jylle moet, eh, uh, Morgen is, brachies vrijdag, morgenmarrag is ek terug met my program op die horizon, hoopelik my eie, nie een wat my sien of die kroegman vir my geskryf het nie, kom ons, kom ons kyk wat gebeur. Uh, goeie aand en drom mooi en uh, doen wat julle geniet en geniet wat julle doen. Pieter Walmarans, oor die liewe maartakie O, oh, martaikie, martaikie, martaikie, O, oh, die lieve faboikie heet mei langstaan. Geld is weg, neu is weg, alles is weg, alles weg, O, oh, die lieve faboikie wat nou verdaan. O, oh, die lieve meisikies, meisikies, meisikies, O, oh, die kleine skellen is kanto verjaan. Weg, maak ons slecht, weer ons hart, maak ons wat, kan die lieve engel, kies toch nie laat staan.